No, arratxaldeon, zientzerik irrati entzutena izateuen guztioi Ementxe, jode berriz ere lezora gueltatu gara Eta berriz ere, bagure entzun leho, gaizagutuko duzuen gaibatekin Apaisi hartzako, ba, proiektuaren inguruan arituko gara Horretarako, ba, gurekin hemen, jo oso Bertako, ba, apaisi hartzako, ba, proiektu honetako, ba, ekide bat, gaixo, arratxaldeon Eta... Bueno, beres el kartzearen arrasoia gustatuko litzakeu beste batzuk izatea, baina onda jaso dugulako bai, emailen bidez baitare ba bidez zabal ditu zuena, balarma egoeran dagoela paize hartze, da, ezta? Hala da, da? Bai, Egoera... bai. Horrela ikusten dugu gubentzat. Ikusten, bai. Eta horre xiegatik egiten ari dute, hor bertan hemen, lezonga odet, txerrimuion gaude eta bertan asamlada ba buruz ari da, oi ekarazkata egiten ari garen bitartean. Eh? Bai, bai, oi da pixka bat arratzu ja, bai, egoera iritzialako puntu batean, unarriskoan ikusten dugun, eta horregatik gatik zabaldu dugu, daian dile ere. Bueno, agian gero, hitz egingo dugu pixka batea zergat, nol eritxizateten onuntza eta eta ea zer den gertatzen ari dena baina, agian lehenago nahiz eta gure entzule seguraske zagutuko duten ba, ba, gogoratzea, zer den apaisiartza zer den apaisiartzako proiektua, eta piskanola sortu zen eta urte, bi urtea, ez? Bi urte hauetan ba, ikendu zuen lana, ez, bertan, ez? Bai, bai bai, bai, nu, bueno, piskabatea ba, historia bazten da duela bi urte ba, alde batetikan ikusi hor zeuden proiektu Erraldoiak hor plataforma logistikoa Xi diseinatuta edo ba hori aurre diteko era bat izango litzak era lurrak lantzen astea eta bertako lurrei balioa ematia gero beste aldetikan ba e, kontsumo talde zare bat edo, osatu nahi genun eremen oartzualdien mailan eta gero bestetikan ba baserri apaizi hartza baserri erdila ba partikularra da eta beste erdia foru aldundian aldundi jabetzakoa da. Orduan baserri erdia horriere erabilpena eman, ba, etxe bizarrasoa ganong jendiai ba irtenbide bak gilatzeko ere. Orduan hiruailak horiek tuta baia ja, proiektua martxan jarri zen, eh pizkana hango lurrak erabiltze zituzten artzailekin eta adostuz, ba beraiekin beraiek izan ziguten, ba zer esati erabilgene zaken edo orduan jardurra lantzen hasi eta baserrilla ere, etxe bizitza bezala eta gazpegituretako, ba, ba baratzako lanetako, tresnerilla jasotzeko, guztak jasotzeko eta eta hori dena. Eta ordun bi urte horietan, ba hiru kontsumo talde gabiltza hor lanean eta gutxi gorabehera 75 familia edo elikatzen dira bertatik eta hori izan da pixka bat proiektuaren hildua edo orain arte egin duguna edo egiten ari dena etxe bizitza baita ere antolatzen azizineten, nahi beste duzu ezelabeste elgultako batez, azizineten baita ere baserriaren zati hori etxe ba, bizitza bezala antolatzen, ez? Bai, hori da. Antolatzen eta batez ere konponketak egiten, zer baserri jaur kurtia zera mazkin utzak, etxe bizitza bezala ezan erabiltzen, bak lokala bezala beste gizon batek erabiltzen, eta oraindikan erabiltzen du, Baina gero etxe biza beha dena, baina nahiko utzitaz egon eta arduan pixka bat konpontzen eta mantendu minimoak egiten ba, akondizionatzeko, bizitzeko aina jartzeko bintzat. Mm -hmm. Terren hori edaude, e, gantzuizketan, justo leso eta irun, oi hartzun, ez, jaizkibileko magalean, hor lehena ipatu duzu baina, hor proiektu proiektu asko, ez da, bai superportuko zarrerak, tunelarenak plataforma logistikoa abiadurintiko trenaren zetakitzuzena alarramal hori eta kopat edo zekizerez oso terreno o... mm -hmm. ba gogotxua zeinbaten zat, da? Bai, bai, kontutan hartu gara beti izan duia nekazan lurrak eh, nahiko lauak hortarako eh, nekazaritzako oso egokilak ba, gipuzko maian ere Fotozunndiak oso ba, katalogazioan barruan ba oso lur aberatsak eta ongi kokatuak bezela zauden. Kontutan hartuta Gipuzkoa nola den mendi gora aberatsu bata, ba hemen oso terreno zabalak eta egokiak nekazaritzako. Baino beste aldetikan ba, lauak izatia horrek eta irun Donosti tarte hortan errotiak ba, proiektu hau denantzako ere goxoki gorrotso bat zen. Proiektu hauek badasco orain zintzilik daude, adibidez superportuana edo plataforma logistikoana berez hau kokatzuten, gantxurizketako triangula daitzen duten beraiek horrela definitu definituzuten eta hor zeuden, ba, zukaipatu dituzun proiektu haiek eta hor norazpaiteko lotura eite zuten denak bai portuak, bai, e, atxe, abidaduramdiko trena merkantzian ramal bat eta plataforma logistikoak egitezuna horie bilen lotura edo, esan dezakegu. Orduan, ba, bat haidean gildituta, bezia e, plataforma logistikoa ere haidean dago, momentuz. Badago proiektu bat Eusko eta Madridetik haidean bideratzen eta abidura hondiko trena ere. baino bueno, hainpiskat ankamoz bezala gilditua da, orduan guk pentsatu genuen oizela, ba, lurra y balillo ematia, huetona zela, erabiltzen aztia. Eta demostratzia, bertatikan ze bale joan bertatik anjatiak eta bertako lurrak lantziak. Eta bi urte pasaitu zuen, ari saletez, obertan, ba, bertako produktuak, ekologikoak, eta iruragoita maus familiari, bai, izten dira, bai, benmen ez, San Juan, leso, bai, ere tingurutakoak, ez? Bai, oida, bai, irutalde, bai gutxokora bera, jende bariatua ba, ere, Boz batzuk doni banen banatzen dute, beste batzuk leson banatzen dugu, beste batzuk ba, denetik, hor ba, ere eta lesoko jendia, bueno, hoi hartzun dikan ere, Eta pizka baliara mailan bezala edo beintzat hemen bertan da oniban adibez basegon behar bat horrelakoaino lurriket zegon ba ura eta malkarra bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. ordun ba holako tokitako ere ba eus sortatu suertatua eta gantzurizketak eskaintzen du azken finean Gainera, uh -huh. alako alak... berez alako proiektuak gero eta gehiago zabaltzen ari dira eta hau da zureko indarra bi urte hase bezala beste batutan denbora gehiago dela amaztaten beste batzu sortzen ari dira baita ere hau da nolabai badagoela kontsumo taldean ekasaritza ekologikoari Ba, bueno, ez dakit, bueltatzea, edo gutxen ezin dartze bat badagoela, horrez? Ba, hor, suportatut baita ere, iruita manzfamilia huetatik aparte, ba, ez dakit, lehen naipatut zufuru aldun dia, ez dakit, ortikan ere agarazatu gaitu zuen, edo, edo laguntza, edo ondo ikusi izan den, edo... Ez, ongu konturatu da, badagoela eskaera bat, kezka ok, bat jendiana, ba, bertako produktua jateko, eta alden garbilenak ekoiztuak, eta, ordun eskaera hori badago, gehi falta dena da, ba, lurra gantzen duen, Jendea, edo eskuak, edo pixkaak, ba, proiektuak aurreateatzeko. Zailtasunan dina, urtik handago. Eta, ninten burdu aldun dia, ba, eukidu berri zer egiten ari gara, zen oski, baratza bat egitia, ez da, gauza izkutu bat, berehala ala da, eta batez ere dimenzi joietan ez dela etxeko baratza bat, behizik ja, jende askontzako dela. Oso biztakoa da, nabarmena da, eta jakitun diak, Ba, zer egiten ari garan, zen, zen proiektu dago, e, bilera keukitugu, foro aldun ere, hor dun denan berri badute, ez dago hor inolako paretarik edo gauza izkuturik, gauza berrian egin ditugu gauza eta jakitun badia, zer dago nor, zer dago, zer, ze, hasmokrena zenian proiektu hor dago nazki. Hor badago, ez baitare ere gustu topillera ematen aipatzen sant utela baita asamla baten. Hor badago sare bat baitarez ere, proiektu bultzatzen ditun sare bat, ez baratz ekologikoak eta holakoak ez baita ere, bertan parte hartzen duzu edo bertakoen baita de sostengua jaso duzu, ez? Bai, bai, oi, e, ba, baserri taldeak da eta hor daude koordinatuak, e, konsumo talde asko denak ez daki, baina asko bai beintzat Eta ordungo hori da Gipuzkoan Gipuzkoan mailan funtzionatzen du sare hori. Eta gutxi gorabehera helburuak bai, eta funtzionatzeko era oinarriak bai, berdinak erabiltzen ditugu. Hemen landu edo deban edo bergaran landu edo uhum. eta bueno, jarritzen gaituena, eta da osa gutxi karretzen gaituztea, naiskoia sentzilikegoai, baina arretzen gaituena da alako proiektu bat, eh, herritik eta oa, ekologikoa. Alako leku batean eh alako infrastruktura erraldoiagaren erasopean dagoen atzake izan. Balarma egoeran egotea, ezta? Esan berko el, litzateke justo kontrakoa, eh, horrelako leku bultzatu, ez jendea pixka bat hori maitatuleko horiez eta batean balarma egoeran zaudet eta bueno. Zer, zer da, gainera ez da, honetan ez, askotan orra ministraz izaten da ez, mm -hmm. edo, bueno, edo, edo ez dakit enpresario ondia, edo sekulako zekez, maak honetan lehen aipatu duzu ez, bertako baserritarrekin eta hartzaiek enta horrengurutan ebitzen denak zeeran arraumean nona eukizunuten, pentsatu gehienekin orain ere eukiko duzuela, baina, bueno, mm -hmm. araso batzu sortu dira ez, ben dela ia batzuk ez, Bela, kronologia bidali duzu ez? Baina, bueno, bai, ama kronologia pizka ba, bueno, denetik dago, eske gain hartzen kronologia hori eta bueno, hemen dago baratzetan untzia sartu, astoa esia puzkatu, eh, kotxea gurutzatu, ostopatu bidea, bueno, denetik, ez esalda de bai, osaba, harrigarria, bai. es? Bai, gaur egun akoso egoera bat da azken finean dago na, es? Eta harrigarriena da ba, bi urte hauek e, Konkretuki, beste aldian bi bizila, on, o bi etxe biza, partikular bizela dira Eta bat bertan bizi dana, ba, horrekin ez dugu orain arte, inolako arazorik Gehi, harreman ba, bat izan du alkar trukatzekoa, ba, barazkila trukatu geha, behak tresneri jauzte zigun Orduan, harremana, nahiko normala izan du da Bertan zuek, iritsi, hau da, e, albundialen ez den zati horretan Bai, hoi da ba, Eta bea beti han bizitu izan dua eta beti ba ez, ez du ikusi inolako arasorik ba lurra lantziakin eta beste baserri erdila erabiltzian ere. Beti horrespetuz ibili bere, bere lurrakin edo bere gauzakin inoiz ez gea bere terrenotan sartu holako zer. Ordun harritu gaituena da ba, bi urteta gero bizilagonbera hori eta beste bizilagon bat etorri berria dena ba nola alkartu diren eta bat pian buelta man tortillaje eta bat pian ba, ba etzaikandina bilakatu gaitu eta ordun bere estrategia izan duda akoso etengabe eta da gaur egun ere ordun gauza da dena pues ezabotezia beraien argumentua ez ateute beraiek eskubide gehiot dituzela han egoteko gu baino leintasuna dutela naiz eta ez izan horrela eta foru aldundiakinki hitz egin dugunean ere esan digote hoe ez da la existitzen lentasun horik baino beraiek horrei heltzen dira eta orduan hor ezagite interes ilun batzuk dade goi dirk argitzen tsaiatzen aigeranak zein dan orratzetik dagoena bainon hortik aurrera ba, joan den udazkenetik ja bizi ziren ja bizi izan imposible egiten esaten dana hasiera lan etxe bizi gintu hartan lagun bat bakarri bizi izena hasi ginen etxebitza atuntzen jendegeio hartzeko modukoa, beste familia bat sarzeko asmoa egon, baio ja bukaeran orduan hasiienen arazuak eta ja ebitatu naian ba, jendegeio eta indar gehiio hartzia proiektuarrek ordun bapatian izan duzen ba, guretzako gabetik goize izan duzen aldaketa hori. Eta orde euskiotik baia ja, mila gataz. Topatu beha, eta gehien bat ikusten dugu, behaien asmua, idala gatazka sortzia, azken feinan. Hoi da bere interes bakarra. Gatazka hori, ba, ez dakigu zer nahi duten provokatu hortik, ba, norbaitien interventzioa esateko, bueno, hemen ja gatazka maila espatza da, eta hemen zerbait egin behar da, baina netengabia da, gatazka hori. Eta gatazka hori da alde batetikaan, bai 24-tzaekin ba txartu dia indarrez etxebiztara, jendiak erabiltzen duen etxebiztara, duela bilazte sartu eta dena puskartzen goitik bera etxe guztia, leiua, altzaria, eh, sukaldia, dena badaramagu baratzakin ere etengabeko akosori, ba untzilak ekarri utuzte barazkia jaten dituzte, eh, azto bat ekarri dute espreski hortako ere E, zari hamozten dute, kotxia gorutzatzen dute, bueno, etengabekoak oso bada, ba, ez usteko, handik bihaltzeko asun gabehaiek ba, beti izan digute, ba, handik jutian nahi dutela. Beste arrazoileik ez digute eman beti. Baina ze interes o ze lortzen den horrekin, Ene zure zezuk targitu. Ze peraiak lur hori zuten erabiltzen. Ez ez ez, ez, ez, ez, ez, ez da beraiek erabiltzen zuten lur bat eta zuen junta izan. Bueno, hau, hau da es da, hau da, lur hori erabilt bueno, bueno, animaliak ongozi, ba, lur hori artzaibatek zuen eta erabiltzen du gaur egun ere lu, baratza lur ezik beste dena ardilla gan melarra, belarra, baina gu berarekin da duzu genun, ba noaino itzitura egin eta berak Mere du, orain arte inongo problemik ez zaigot. Da egor. beak ere erabiltzen dituen lurrak ez dira partikularrak. Zehan da lurpila badaude Foru Aldundia nak dirana, baina e, utzilak egondu dieenak edo ez dielanak erabili. Orduan ba, erabilpena beti izan du da nola izango lukenik ba baguitzak erabili berezati ja, baina ondokoekin adostuta eta inolako gatazkari gabe. Egointze sortu da gatazka, horregatik hoe ere harrituta gaude, egeia izan. Mm Hah. -hmm. Ora ipatzen zaion bueno, lehen ere ez zakit. Lortzerik badagoen es, hor asko daudez ekonomikoak, es. Osuna, mm -hmm, plataforma dela, bestea dela, len aipatu ditugun hoietan. Saia da ez imagenatzea, baseretar batzu gor satuta saltzea guztia hoetan gehiago den baseretaren arteko Ba beti dientzun izan du diren pike horietako historikoa den lurrak eta zuen lurrak eta alba <laughs> alabeste interes izkutu batzuk edo baina, bueno, pentsatzen duzuentzako azken finean okerna dela, bueno, egiten duzuen lan hori eta zenokaten proiektori bizurtakoa, ba, benetan zai izango dela ba aurrera eteratzea ez, eta erantzutea baita ere daukazuen hilurroite mozfamilia horie eta ez pixka bat egoera egunerokoa zai izango da ez Eta aurrera begira, ez, pentsatzen dute Bai, ez? bai, gaur daguna egun hau handik, hau ba, handiko guztak, hau ba, airian daudenak edo ezin izan dugu gauza jarriz, e badakigu jarrera horrekin, lana horregitearen, nahiko alperrikakoa dela. Ikusita, ba, aprovechatzen dutena, duzu momentu, hortako... Errez txikitzen da, gainera, ez? Gostatzen bai, den egitea, pero... Bai, baratza, duzu, vulnerabilia da, alde, hortatik. Eta, nik interesak, Claro etorri da personai bat, horrea bizitzea, lehenetzen bizi, ba, justu da, komerzia, lauetako bat, oitxua dola beti lurrak saldu, erosi, mila eskan, mila, mila pleito, mila juizi, jaukiditu, enbarguak, golako ola persoanazia bada. Moitzen da mund, mundu imobiliari ban, ba, e, bizkarrian badu ekipo juridiko bat ere, babesten dilona, jaukiditun zalaketat, enbargu guzti joietatik, eta hori da pixka bat zan dezakeuna buru bezala ditenduna, baina noski horrik behar du, zaindari bat edo txakur bat, ez? Bas, zaintzen diona bere etxia eta kasu horta, pues ango baserritarrak, paper hori hartu du ez, beha bakarrik, familio osoak, bere beha, Andriak Tipo, han bertan bizitak, baina, oinan bizitak Eta hori dena, hain geditu da biziten Bai, baina gutxitan egoten da Gehie bat bestia da beti orta agona eta hori beste hori da beti edagona Ba, beak ekartzen ditu, haunzazak egun txiillaak bestean nola komertziala den beti bere trapitoetan dabil eta an gutxe egoten da eta bestia da zaindaria ja, hango, esan dezakegu, eza pues aurretik bilhartzen duna gauzak egitea eta presi zorratzeko hortan dagona, beti ba, Horta jarrita, ez eta horta jartzen basea erresa ba, da bilaria on dago baratza bateten auleziak erre.